<gül> szóval, hát akkor kezdjük is. <gül> Ez az öt perc nekem most elég lesz, mert pont most jutottam el a témaváltásig. <gül> Először is szeretném tisztázni, hogy mit értek virtuális világok alatt. Olyan számítógépen szimulált környezeteket, amik általában grafikusan vannak megjelenítve, és ahol a felhasználókat avatárok jelenítik meg és sok felhasználó tevékenyeket hát egy időben, egy azon virtuális térben. Ennek a, a vezető ágazata az jelen pillanatban a szórakoztató, funkciót betöltő MMO játékok. <coughs> és itt el is jutunk ahhoz a kérdéshez, amiről beszélni szeretnék még bővebben. Ugye azt látjuk, hogy jelen pillanatban még, amíg a casual forradalma nem teljes, addig azért a virtuális világok felhasználói között főként a a technológiai érdeklődési felhasználók reprezentálják magukat. <kül> Ugyanez a science fiction a tudományos világképével párosulva tulajdonképpen a, a sikernek a biztos receptjét jelenthetnék, legalábbis ezt gondolhatnánk, de a tények nem ezt mutatják. Hogyha megnézzük, akkor a legsikeresebb játék az a gordófortra, legalábbis nyugaton. De ugyanez a keleti piacra is igazott, és a top uh, 50 világos között alig találunk science fiction. Uh, Nem Nemrég a nagy, <gül> nagy hárpal bejelentett tabula is bukást jelentett, le is kellett már zárni. A Startup online, amit most hoztak ki, hát elég mérsékelt a sikerek, bár van. Ennek az okát szeretném most firtatni, nem fogok válaszokat adni, csak szempontokat fogok felvetni röviden. Az első, és legfontosabb szempont az, hogy nagyon nagy a tőkeigénye egy ilyen virtuális világ kifejlesztésének. Legalább 5 évig tart a fejlesztés, és rengeteg ember kell hozzá. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy, hogy sikeres mintát jelent a, a fantasy játékok a fix karakterosztályokkal, a fix játékmenettel, illetve nem fix, hanem standardizált és ezt a jelenséget követi, illetve a jelenség mellé be a sorba a fantasy irodalom, és a fantasy filmeknek a most nagyon sikeres megjelenését. Emellett a science fictionnek van egy tudományos, racionális világképe, ami több kötöttséget jelent. Erre például az Anarchy Online, ahol Tulajdonképpen a hagyományos fantasy átétmenettel találkozhatunk, de ezt a mágikus elemeket, amit mi mágikusként szoktunk meg, azokat a nanotechnológia könyvtésében találhattuk meg. Tehát minden, ami, ami szokásos gyógyítás, spellek, meg ilyenek, arra ráfogták, hogy ez nanotechnológia, is elból volt intézve az ki. A harmadik téma, amiről egy kicsit bővebben szeretnék beszélni, az a, a science fictionnek a helye a virtuális világokban. Ugye a virtuális világokban nem a történeten van alapvetően a hangsúly, itt a világban jelenik meg elsősorban a science fiction, de persze összejátszik a tartalom és fogja minden művészeti ágban. Uh, és itt a formán nem elsősorban a grafikát értem, hanem a játék menetet, illetve a játékmechanikát, és emiatt kerül a science fiction és a fantasy speciális helyzetbe. Uh, hagyományosan a fantasy világképe ugye a természet felettire épül, a természet feletti irányítja a világot, a humanoidok általában a kiválasztottak szerepét tölthetik be, de valójában nem egyértelmű a befolyásuk a világ sorsára. <kül> a science fictionnel ezzel szemben, persze ez nyilván egy nagyon leegyszerűsítő képet, amit most itt elmondok. A science fictionnél azt tapasztaljuk, hogy mindig jelen van a tudományos és a technikai fejlődésbe vetett hit valamilyen formában, illetve megjelenik ezzel párhuzamosan a fejlődés mérti szorongás is, az képvis művek, Általában, bocsánat, nagyon sok helyezkednek el valahol. De végső soron mindennek az okozója az ember. Ezzel szemben a virtuális világokban azt tapasztaljuk, hogy mindent, ugye általában az avatárok humanoidok, és mi, mint játékosok irányítjuk a világot, minden kiszámítható kell, hogy legyen ez egy elvárás a játékosok részéről. Minden kalkulálható, minden számokban fejezzünk ki, a képességek értékét, a tulajdonságok értékét is számokkal fejezzük ki. A, az ellenségek a megfelelő stratégiával tulajdonképpen mindig legőzhető. <gül> Ilyen szempontból az kifejezés, a science, és a fantasy nem nyújtanak más, tehát ugyanazt a tapasztalatot mutatják. Ebbe szeretném még példaként feladatni a Word of War amiben megjelenik a, a fantasy világban a technológia a és a Goblin technológia, ami mindig megbízhatatlanként jelenik meg. Tehát, ha el akarunk teleportálni a világ X pontjára, akkor szinte biztos, hogy az Y ponton fogunk megjelenni. És ezt tulajdonképpen, ezt a tapasztalatot még meg is erősíti az, hogy, hogy ami a játék mechanikában van, arra biztosan számíthatunk mindig. Ellenben a vágók -ok és az internet kapcsolatok problémája, azok megjelennek a játékosi tapasztalatban, fontos részét képezik, és így csak megerősítik ezt a, ezt a képet, hogy a mányi megbízható, míg a technológia megbízhatatlan. És most szerintem be is fejeztem, <gül> jól elhadaltam, úgyhogy még időben is vagyok, jól a Vissza menjen, esetleg. Nincs kérdés. Mondja. Mi a helyzet a Ivonánál? Aval a vonal hogy akkor ne. A Ivonánál nem játszottam az igazság, de ha jól lettem, abban valami üzanyó vagy. Igen, de persze nem üzanyó, mert gyakorlatilag az üzanyó. Tehát az Ivonán az nem van. Miért nem? Tehát, Um, milyen szempontból kérdezed? Mert van egy alapvető különbség, ami szintén ez a tartalom és forma kapcsolat uh, miatt is van. A science fictionben gyakrabban találkozunk, a science fiction virtuális világokban gyakran találkozunk kísérletsőbb játékmenettel. Ugye van két alapvető képlet, a menő, az a, az a fix fejlődés, amikor egy adott karaktertípus vagy azzal egy bizonyos skill skálán végigmész, szépen megtanul a megfelelő skilleket. A másik pedig a, a skill-alapú, ahol te válogatod össze, hogy milyen tudást akarsz megszerezni az e inkább ilyen. E, és ennyiből kísérletezőbb ez a szempontból pedig, de mire akart kifutni a kérdésed? Milyen? Nem, én is gondolkozom, <síns> ezen <nem, síns> <nem. síns> okay. Csak engem mindig ott tud hogy egy űrhajó vagyok. Mint azt is ilyen játékban. A szoktak egyébként ebből a műsorban a Space Angels, Igen. meg egyéb ilyen furcsa szín? Ez egyébként oka is a különbségnek, a népszerűségnek. Az Ivolán évek óta egy körben hmm. ugyanakkor a Tánasz Nemi Vázisra ami elég ahhoz, hogy életben maradjon és profitáljon, de nem nagyon tudik kitörni, mint ahol. Tehát ez egy ilyen. Tök egy, egy szubkultúrának a vágyait teljesíti, miközben a, a hagyományos fantasy akternek pedig egy szélesebb közönségnek is adnak lehetőséget. Igen? Is én is erre a erre konkrét normáltségével kapcsolatban tartom kérdezni, de fellekesülve ezen a kérdésem főleg. Az úgy gondolom, hogy nem teljes képestárszteti a pozitív online hatkal kapcsolatos játékokra. Van még egyébként egy pár nem feltétlenül a, a játékok, ugyanis szerintem az a rej, ami ezt mondom nekem tetszik, az az, hogy sokkal közelebb van a valós világhoz, mint bármik másik jelentik. wolf kezdve bármik sci-fi játékig. Például ott van a kereskedelmi rendszer, ami szerintem single most best feature az egész így játékon. Tehát az a kereskedelmi rendszer majdnem egy megfelelő közdeszimulációnak, hiszen pont a játékosok hozzák létre, és nincsen a a CCP-nek, vagy a fejlesztőcímnek semmilyen befolyása arra a piasz. Ez szabad piasz. Igen, igen, ez összefiz azzal, amit a fejlődés is mondtam, hogy sokkal, sokkal szabadabb játékmenetekkel kísérleteznek a science Fictionben, és lehet, hogy font ez az, ami eltántorítja a szélesebb közönséget. <tos> Történem nem játékban, akkor Isten lenne rá, hogy nem valóban történet, tehát pontosan szokott történik néhány játékos. De mondjuk azért azért a klasszikusabb jelen a mert pont nyáron hallgattam egy előadást egy amerikai közgazdáztól, ami arról szólt, hogy a hovot hogyan lehet közgazdaság tanoktatásra használni. Pedig lehet. Van, vannak nagyon komoly aspektusai. Persze én most nem szeretnék állást foglalni azzal kapcsolatban, hogy melyik ott termelő. Nyilván én is szeretnék több kísérletizést látni személy szerint, de nem, nem szeretnék állást foglalni. Csak, csak azt a kérdést próbálom goncolgatni, hogy mi lehet az okam, hogy ez kifi megmarad inkább egy szubkultúrában és nem nagyon tud. Egyelőre úgy néz ki, hogy a virtuális világok világán belül nem nagyon tud egyelőre kitörni. Oké, ez én, én felvetés az pontosan volt, hogy szerintem pontosan ez a kitörés vígyege, pontosan így világ az, ami nagyon jól kérdele, az, az, hogy hogy lehet a tömegeknek elhozni azt, hiszen emberi kézzel a valós világhoz jobban kapcsolódik volna. Azt nem hiszem, az hiszem hogy ez egy érdekes kérdés, amit felvett, nem hiszem, hogy az emberek a valós világot szeretnék, egy megtapasztalni a virtuális világokban. Persze, de... Működés, persze, működés, persze működés. igen, de jó, abszolút jogos a kérdés. Még kérdés esetleg? Jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet.